صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين عمن تقول الله حق التقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين عمن تقول الله وقولوا قول سديدا يصلح لكم وما معلكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'athaina khairu alhadithi kitabullah wa khairu hadithi hadithu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al'umuri muhdasatuha wa kao što je da ćemo razgovarati o o seržbi od ljutnje odnosno onome što je došlo u šerijatskim tekstovima vezano za a, tu pojavu za to ponašanje Naravno, odmah da, da navedemo Vrlo bitnu stvar to je Da je u opisu Allaha subhanahu wa ta'ala Njegovih svojstava došlo Da se Allah subhanahu wa ta'ala ljuti Da se Allah šanu rasrdi Pa imamo nekoliko kuranskih ajta kojima to navedeno <clears throat> Poput ajta U kojim kažu uzvišeni O vjernici Nemojte prijateljovati sa ljudima, sa skupinom ljudi na koji se Allah rasrdio. Ili u drugom majetu. Vokulu min tajibati ma razaknakom wala tatagav fihi fayahilla alaikum agadabi. Kaže, jedite od lijepe i dobri halal hrane koju sa kojim smo vas oskrbili i nemojte čini, prelaziti grante, grance, odnosno činiti zulum. U tome. Fe yakhillu alaykum ghadabi, pa vas ne zadesi moja sržba. I do kraja ajeta je zapis pomeni sržba u tom kontekstu od Allaha svtihna Ili ili ajeti u kojima se u suri Fatl koji počini vayadiballahu vayadzubul munafiqina wal munafiqati u glavnom pred kraj ajeta kaže ogadiballahu alayhim wa la'anahum wa addallahum jahannama wa sa'at masira. Uh, u to majetu je došlo da kaže Allah Žešan da će se on na njih razljutiti i rasrditi. Ovo svojstvo i u drugim majetima, nogima u kojima je došlo ovo svojstvo i kao što je potvrđeno u, u hadisima u kojima se navodi da se Allah Žešanu rasrdi i razljuti poput onog poznatog hadisa dugog hadisa o, koji opisuje šta će se desiti na sunnjem danu kada, kada, se ljudi, kada ljudi budu sakupljeni pa kada svaka Uh, svaki narod, svaka skupina uh, će otići do svojih vjerovjesnika, poslanika i traži da oni učini šefaat. <clears throat> to je onaj poznati događan na mevkifu. Uglavnom, <clears throat> u opisu tog hadisa, u, u tekstu tog hadisa je došlo da će svaki vjerovjesnik reći ina rabbi kad gadibel jom gadaben lem jagdab kablehu misleh o len jagdabe baadehu misleh kaže, zaista je moj gospodar danas se razljutio takvom ljutnjom, takvom srdžbom, svakakon se nije a, prije toga razljutio, ni će se posle toga razljutiti da se srditi. Ove četiri tekstova mnogo ih je potvrđuju da Allah Allah svona ima tu to svojstvo tu osobinu da se naljuti da se rasrdi. Ispravno tumačenje ovog svojstva Ni onako kako ga tumače niti Ašari i Maturidije niti pogotovo neke druge sekte koji su više zabludile, koji negiraju totalno uvo svojstvo <kli> nego je ispravno ono čemu je Ehlu Sunnab al a to je da se pripisuje Allahođelašanu svojstvo ljutnje srđbe uh, onako kako njemu priliči uh, da to njegovo svojstvo mi znamo dobro šta znači ljutnja i srđba u značenju onako kako se razumije u arapskom jeziku stin da to njegovo svojstvo ne liči osobinama i svojstvima njegovi stvorenja leise ke mislišaj onbah osamil basir njemu nije ništa slično a on je onaj koji sve čuje i sve vidi sličnost u tome samo u značenju a ne u kafijetu i znači to svojstvo znači njegov kafijet njegov njegov način način ljutnje Allaha subhanahu wa znači mi to ne znamo to nam nije pojašnjeno a da salašano alašano ljuti, da se razljuti, to je potvrđeno šarijskim tekstovima. E, znači, nije ispravno ono koje kaže, koji ko, koje tretira da, da, da ovo što je došlo, e, ljučna ili sržba, da se ona negira ili e, na dva načina, kako radi inače, e, Šarije Maturidije, e, tako zvani ahlu tefvid tef ili ahlu tevil. Ahlu tevil, to su oni koji Tumače je drugim značenjem. Oni kažu uh, ljutnja srđba, Allah Želešanohu ne misli na ljutnju, nego da će Allah Želešanohu u stvari kazniti te. Kazniti te koji smo neposlušni, a ne znači da se on rasrdi. Uh, a oni uh, ehlu tafvid koji kaže, mi potvrđimo kaže je došlo u Koranu sunetu svojstvo srđbe i ljutnje, međutim kaže ne znamo značenje toga. Jes, kaže, došlo jes ta došla, ali šta to znači kaži značenje prepušta malavđe Lešanu. I gore je ovo drugo tumačenje nego ono prvo. Uglavnom, znači, to je neispravno tumačenje, tumačenje ispravno je ovo što sam spomenula na početku, da se Allahi Lešanu ljuti, da se rasrdi i tako dalje, kao što došlo u znači, mnoštvo šarijanskih tekstova u kojima se potvrđuje to svojstvo Allahi Lešanu. Ovo spomenu na početku ovaj, namirno, svjesno, to zbog toga što A, što, a, što treba provlačiti s vremena na vrijeme, pogotovo kroz gdje ga se pokaže u šerijeskim testovima, gdje ga se a, ukaže prilika da se govori ono što dođe o ajetima ilu hadisima, gdje se govori o svojstvima, zbog toga što se to inače u praksi pogrešno tumači. Naču u praksi, u zvaničnim školama i vjerskim institucijama u većini islamskih zemalja se Allahova svojstva tumači na ešarijsko-matoridijski način, a to je da se prihvata samo 7 ili osam svojstava, a ostala se ili teoile, znači tumači na, na, na, na značenje drugo koje nije po vanjskom značenju, ili se prepušta značen lažje lešanu, a što je gori od prvog. I e, najbitnija stvar e, večerašnjeg predavanja to je ono što mi vežemo u predavanje, inače za komentar ovih 42 neveve hadise ili 50 potpunjenih od Ibn Ređeba, da imamo znači, ovaj hadis 16 koji je naveo Imam nevevi vezan za ovu temu. Imam nevevi kada je, kada je napisao knjigu Arbein nevevije, uvrstuju ovaj hadis koji je vezan za večerašnu temu o srđbi među, znači, prvi 16 hadisom, odnosno 16. hadis po rijedu, a to je hadis od Ebu Hurire radi Allahan, u bilježeg Buhari o sunu sahihu, da je neki čovjek, da je neki čovjek došao, u Rivaatima spominja da je to bio, da je to bio Ebu Dar Da, znači da je Ebu Hurire prenosi, da je Ebu Dar došao, a u Rivaatima je došao da je neki čovjek došao poslaniku sa Lalaam sjelem i rekao mi, eusini, kaže daj mi oporuk, oporučime, odnosno traži od njeg da mu kaže nešto što će biti jezgovito, kratko, koji e, sakuplja sve bitne karakteristike vezano vezano za, za njegov život lično, jednog muslimana. Pa mu je poslanih sallalahu, ali naravno ovo se ne odnosi na na akidu, nego, nego, nego na, na ahlak, na ponašanje. Pa mu kaže Poslanik sallallahu u jako je zgrovitom hadisu la tagdab ne ljuti se ne može se ljutiti. Kaže fe radada mirara pa je ponovio to nekoliko puta. Kaže la tagdab ne može se ljutiti. E znači to je tekst hadisa. I onako gledajući sa strane hadis izgleda jako jednostavno, bezlazeno i kakva je to mudrost ne može se ljutiti. E međutim hadis je jako bitan. Uh, odnosno jedan od principa principa lijepog uh, lijepog ah, ahlaka i ponašanja, spomenut ćemo to inšala uh, uh, čak da kaže jedan od učenjaka Đardani, kaže in ne hadel hadis adim, kaže ovaj hadis je veliki, ogroman, prlobitan, kaže vohu e min džavami il kelimi jer on je od onih hadisa tako zvani džavami il kelimi znači koji sa malo riječi uh, kažu mnogo stvari kaže da je onu jamaa baina khairid dunyawi wal ahire. kaže u sebi sakupio od dobroti što je dunjaluka iha ahireta. kako kada slike ono amara biptiadi anisbabil ghadab jer kazunje mu naređeno kaže da se osoba udaljava od onoga uh, od povoda razoga koji vodi u sržbu elzi jamaa ushrufih kaže ukojima u, u sržbiju koji sakupljeno svo zlo والجمال خير بتقالص منها اكاجه سواء خير je u tome da se čovek čuva da se čuva srcbe i ljutnje pojasnićemo ovo šta je htio ovim riječima da kaže uh, uglavnom što se tiče uh, definicije srcbe šta je to srcba <coughs> činijats kada govori na arapskom i skad kaže šta je srcba kaže to je galiano demil qalbi talaben li dafil muzi kaže ind khashatihu kaže da provri srčba znači da provri proključa krv u srcu čovjeka talabelin def kaže sa ciljem da otkloni ono što ga uznemirava kad se boji da će mu se to desiti kaže au talabel intiqami min hasbi man hasalallahu minhu aladabade wuqi ili kaže da mu proključa krv u srcu kaže kada hoće da, da se osveti onome od koga je došla mu neka neprijatnost, neki ezijet, nakon što se desila. I odatle dolazi uh, to što su uh, Ešari i Maturidija svar, otvar prije njih, Moatezile i Džahmije, kad su odbacili ovo svojstvo uh, Laha Žešanu da se ljuti. Otkud njima ta šuba? Što će odbija svojstvo? Došlo jasno u Kranu sunetu. Otkud ta šuba? Uopšte, da, otkud ne ideja da odbacuju to svojstvo? Da ga ne private onako kako je došlo u značenju srđbe. Pa baš zbog toga Kažu, sržba je da u srcu proključa krv da se pokrene, da osoba pocrveni uzruja se i da počne reagovati. E, kaže, ako pripišemo to Allahu Đelešanuhu, znači Allah Đelešanuhu da treba ima srce. Mora imati aparat neki koji pumpa i mora imati krv. Ako, ako tomu pripišemo svojstvo, znači onda ga upoređujemo sa stvorenjima. Ako upoređujemo sa stvorenjima, to je haram. Jer Allah Đelešanuhu nije sa stvorenjima. I to, tom logikom oni odbijaju ovo svojstvo. Ako, znači, prihvatimo, kaže, ovo svojstvo, onda moram prihvatiti da ladčanu ima to, ko sebe, te dijela, organe koji proizvode srđbu. Dakle, dolazi srđba. I zbog te šube he, oni odbijaju to svojstvo. Sad, odgovor, na to nije bitan. glavnom znači, da znamo odakle dolazi ta šuba. i Inače, za sva druga svojstva dolazi sa strane toga, kao hoće oni da a, očiste Allaha Želešanu od bilo koje je sličnosti njegovim stvorenjima pa onda odbijali svojstva koje je došlo u Koranu kako Allaha Želešanu i njegov poslanik sada 7 opisali Allaha Želešanu sebe opisao i opisao ga njegov poslanik sada 7 što je tema za sebe e, uglavnom e, zašto je bitna srežba što, e, što treba o njoj govoriti i što, što je ovaj hadis bitan uopšte šta je tom sa Krupni došao o čemu vrijedi da se priča uopšte da se razgovara odgovore na to je jednostavan i to znaju oni koji, koji imaju životnog iskustva, a to je da većina većina zabranjenih stvari koje čovjek uradi u životu od ubistva, udaranja nepravde, neprijateljstva ružni riječi psovanja, vrijeđanja čak riječi kufra zakletvi, zabranjeni i tako dalje, puštanja žene, tuče i svega ostalo možemo nabrati, sve ti zabranjeni stvari, pozadina bude tome srđba i ljutnja. Zato je ova tema bitna. Znači, sve ove stvari što smo nabrali, a njih je mnoštvo, ovo samo primjere navodimo, znači, pozadina svih tih stvari uglavnom bude e, posljedica sržbe kada osoba su u znemiri i onda ga pokrene ta sržba da reaguje i onda više ne gleda i ne bira način i sredstva kako da reaguje, kako da uzvrati. I zbog toga ovaj hadis odnosno ova tema je jako bitna. Ne samo da je bitna, nego ona govori od od jedno od najbitnijih stvari a to je da da u stvari ona ko uspije da se drži ovog pravila koje je došlo u, u vezan za sržbu ili da je umanji, ako ne potpuno da je ukloni, znači on je postigao veliki hajrus u svom životu. Zašto? Pa zato, znači, što čovjek, znači, ovaj, kada uspije da vlada sobom, da se ne prepušta sržbi, on je time uklonio najveći razlog povod zla koji iz, može i da iznikne iz njega. A to znači u stvari da je, da je sebe time, da sebe time zaštitio da i omogućio sebi da radi veliki hajr. I zato znači te one izreke veliki iskaza učenjaka koji su govorili o toj temi kada su bili upitani. Poput puta uh, Džafra ibn Muhameda Karkaja kaže, kaže el gadabu kulli shar. Kaže sržba ljutnja, ona je ključ svakog zla. Znaci od nje počinje svako zlo. Od nje sržbe ljutnje. Abdullah ibn Barik kaže iđme, kada su kada je bio upitan kaže džema alena Husned Hulq fi kelimeti ga upita da dem kaže reci, reci nam daj nam reciš šta je lep ahlaq u jednoj reči on kaže terkul gadab ostavljanje sržbi ostavljanje sržbi znači to je to je lep ahlaq zašto zato što je sržba odnosno ono što bude i posledica sržbi je, je uglavnom zlo i negativna stvar A mi znamo kada smo govorili ovaj, u pritonim predavanjima, kada smo govorili šta je to lijep ahlak, pa smo rezimirali, uh, o čemu su govorili neki učenjaci, da se lijep ahlak može, uh, može opisati sa četiri stvari. Lijep ahlak predstavlja četiri stvari. Prva je uh, kazmu l'gajdi, a to o ovo što mi govorimo. Prva je znači da da osoba da drži pod kontrolom svoju srđbu i ljutnju, da se ne ljuti. Drugo, Uh, idharul talaka ili bišer, a to je da bude, da bude osoba nasmijana i vesela. Uh, Treće, afumanizalin, uh, a to je opraštanje onima koji, koji učinje grešku, koji pogriže. I četvrto, keful edha, a to je nečinjenje zijete neprijatnosti drugima. Ču, uh, znači, da, da osoba čuva da ne čini drugima zijet neprijatnosti zolom. Ove četiri stvari, ko sakupi? Znači, da se ne ljuti, da bude vesel i nasmijan u kontaktu sa ljudima, da opravda oni koji koji izaše prema njemu i da ne uznemirava druge ljude ko sebe na, na bilo koji način. Znaci time je upotpunio kompletan ahlak. A ovde najbitnija stvar od ovoga svega opet znači vladanje sobom u ljutnji, odnosno odnosno da se osoba ne ljuti. <hled> A, zbog toga je, znači, ova tema jako bitna. Naravno, pazite, mi sad kad govorimo o ovoj temi, ja, ću, ja imam namjeru da ljutnju i srđbu, da je obradimo što obuhvatnije, a to je da u stvari ima ljutnje i srđbe koja je šarijetski pohvalna i potrebna. Tako, znači, ako bi dijelili srđbu ljutnju, možemo podijeliti na, na dva djela. Prvo, znači, gada medzmum, sržba ljutnja koja je pokuđena, koja je je mekruh i vodi u haram, a imamo Gadab Mahmud, a to je uh, pohvalna, poželjna, potrebna sržba i ljutnja. Kakva je različna među ove dvije? Pojasno ćemo, nagaćemo primjere. Uh, pokuđena srđba i ljutnja, to je ona koja, koja čiji je razlog i povod uh, neka dunjalučka stvar. Znači, ako pozadna te ljutnje, nastavnog tijeg ljutnje bude zbog dunjalka. Ne zbog vjeri, nego zbog dunjalka. Dovoljan primjer to, tome, onaj, poznati hadis kojeg biljeđi Buhari u svome sahihu, u kojim je poslanik Sadolaha u Adin se pojasnio, baš obovezano za, za, i za srđbu, a to je kada kaže, ovdje Buhari radijelahom također, kaže, lej se šedidu bisura, kaže, nije snažan jak onaj koji koji je sposoban uhrvanju. Innam ashadī, innam asadīdu alladhī yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Yaq isnaajani onaj koji vlada sobom u srži. Hadis Bijag Buharija. Nači vjerdo se hadis. Nije snaga u tome koliko možeš koliko imaš snagu u mišićima, koliko možeš koga tući, udariti, prevaliti, zavaliti, nego je snaga u tome da vladaš sobom kad te uhvatiš sržba, da imaš kontrol nad sobom. I zavisno je to u tačno, znači, u to se, treba, u to se treba obježivati. Da je sva snaga u čovjeku da vlada sobom. Čovjek koji vlada sobom i svojim postupcima, svojim riječima, svojim e, pokretima tijela, on, on vlada znači, i, i time, da li će upasti u neki prekšaj ili neće upasti. Međutim, kada ga obuzne sržba kada prevlada u njemu njegova strast i srđba, onda on prelazi granice da vređa, da uzdemirava, da obtužuje, da laže, da izmišlja, da, da znači nanosi riječima zlo drugim ljudima, uzdemirava druge ljude na raznorazne načine, ili može prijeći i ono da, da se pretvori u dijelo, a to je da, da uništi tuđi metak, da nekog tuče, udara, da ga ubije i tome slično. To, je, to bude posljedica ono ko ne vlada sobom u, u ljutnji i u srčbi. A naravno, mi, pazite u praksi, u realnom životu, svako od nas dolazi u situaciju da bude da se razljuti, da se naljuti. Znači, to na primjer, unutar kuće, ne moramo sad na, na ulicu izlaziti. Znači, unutar kuće naljuti se supruga na muža, muž na suprugu. Izrazno raznih razloga. I ta ljutna može odvesti u, u, ovaj, u filmske scene gdje se drugi ganjaju, gdje, gdje se digne i nož potegne, gdje se bacaju tanjiri, tave, sahani, Znači, gdje bude mali, mali kućni rat zbog ljutnje što se naljutio o jedna ili druga strana obično ona koja slabije vlada sobom u sržbi i u ljutnje. I uh, još dodatna greška tu bude kad osoba misli da je nje, da je njina pozitivna stvar i pozitivna osobina karakterna uh, kad u ljutni, uh, ovaj radi E znači sve što je dođe pod ruku sve uništava i ruši. I misli da je to snaga, pa kad suprotna strana zna da je, da pobudali u ljutnji, da joj se treba skonsputa, ona misli da je to snaga. A stvarno to je to je pogrešno, to je velika zapluda. Euh prepušta se ljutnji, nemat kontrole u ljutna s obom, znači to je to je velika katastrofa za osobu. Znači velika katastrofa u svakom smislu i u vierskom i u dunjađičkom. Uglavnom Znači kada govorimo o toj pokuđenju od ljutni koja vodi u haram i poslije bude i haram stvari koje se uradi, to je ona koja je vezana za dunjalučke stvari. Znači čisto za dunjalučke stvari koje je vezana. Ona druga, suprotna njoj, a to je pohvaljena i poželjna srđba ili ljutnja, to je ona što koja se pojavi radi Allaha. Radi istini. Radi Allahovi svetosti. Odnosno, kada se krši, kada se skrnave Allahove zabrane, Allahove principi, vjere i principi ove vjere, i čovjek se naljuti zbog toga i reaguje, to je poželjna sržba. Naravno, koja se, koja, se, koja se uskladi sa time da osoba zbog te sržbe ne preži u krajnost, da onda ona čini zulum nepravdu, prelazi granicu u tom ponašanju. Ali da se naljuti, da se rasrdi, da je zbog toga reaguje, ne radi sebe, ne radi svog lične koristi, radi svog nefsa, radi svog džemata, radi ovog, radi onoga, nego radi Allaha jer je to principa vjere. To je poželjna sržba i tako je i opisana u šerijskim tekstovima, odnosno to je bila praksa poslanika sa alajhi wasallam. I tako se opisuje poslanik sallallahu alajhi wasallam. A to je kao što došao hadisma mutafekuna alehi Kaže: "Ka ne la li nafsi. Poslanik sallallahu ali ve nije se svetio nikome zbog sebe lično. Walakin idan tahakat hurumatullahi, međutim kaže kada se skrnavi, naruši Allahove svetosti, Allahove grance Naći tada da, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je i tako je opisan. imam Buhari, inače u svom sahihu je izdvojio na jednom mjestu, kada govorio o srđbi, izdvojio na jednom mjestu šest hadisa različiti situacija u kojima je poslanik s.a.l.a. naljutio se. Naljutio se, gdje je opisano u hadisu, da se rasrdio pod svredlom lice, naljutio se, reagovo, bio žestok u riječima, u ukoru, u reakciji i tako dalje. Navjećemo te, neke, neke od tih hadisa u kojima se znači opisuje Opisuje znači stanje poslanika San, da je znači on reagovao da je bio ljud samo us svari, ko jesvezen za vjera. kaš došno kod muslima. Za postnikasan znači, se ka je lem, lem jadrib, bi jeeddiih i Haddi med vla imara Een, da fi se bila koštois, odda išeo je daes se radilan. Kaže ni udario svoj ruku, ni slugu, niti ženu. I š radila na to da i ka to v radiju. Kaže, i nije tako se ponašao, kaže, osim da se bori na lahom putu. E, a onda imamo, e, od ene sa radijela, da se prenosi. Kaže, e, hizmetio sam, bio sam u službi, postala nikada sam na 70 godina. Kaže, fema kale li uffin kat, kaže, nije mi nikad rekao uh, da ga ukori. Uh, što ovako, što onako. Vola kaale, kaže, lehu li še'in fa'alehu lime fa'alte, a ula li še'in lem ja fa'alu lime la fa'alte. Kaže, niti mu je rekao za nešto što je uradio, što, uradio, što su to uradio, niti nešto što nije uradio, zašto to nisi uradio? Hoće da, da, ovdje govorimo o tome, znači da je poslanik, sallallahu alim 7, nije se ljutio zbog sebe. Ne samo to, nego čak imamo onu poznatu situaciju kada, je, kada su uh, one reakcije koje prenosimo od Havariđa, od onih koji su nastali od njih Havariđi, uh, što prenosi hadis od Abdullah i Mesuda, uh, kada je došao onaj, uh, su, jel, ovaj, potom si bili od Havariđa i kada je poslanik sallalama sallalama ra, dilio ratni plin, pa on došao do njega i kaže njemu hadije kisme mauri biha veđela. Kaže ovo što si podijelio mjetaka, zatim se ne želi Allahovo lice. <kuh> kaže, feta ga ijera veđu, pa poslanih sanada, kaže, promijenio se u olicu. U Agadime, naljutio se. I kaže, i bio u takvom stanju, sve dok nije rekao, znači, suzdržao se vlada osobom. Pa su jedan od, neki od Saba rekla, lahko postojeće, da ga ubijemo? Pa je on to zanegirao i tako dalje. Glavnom, kaže, kad uzije, rekao je, kad uzije Musa u jedno? U hadismu tefekonali, kad udije Musa bi ekter min hada, fa sabar. Kaže, Musu, ali ih i sallam, su znamiravali više od ovoga, pa je saburao na tome. Naši vladaju u takvoj situaciji sa sobom. A naravno, to bila praksa i vjerovjesnika prije, prije poslanika Muhammeda, sallallahu a sallam, da su u srđbi i u ljutnji, da su vladali sobom, odnosno reagovali su, bili su ljuti, kada se krši, narušavaju, uh, narušavaju neki, neki principi vjere, i, uh, vjere sa kojim su poslani. Tlašan primjer, ono, za, za Musu imamo u, ona, u nekoliko koranskih ajeta, kada se opisuje, kada je on napustio svoj narod, odšao i uh, dat mu te vrat zapisan na onim pločama, pa kada se vratio i vidio ih da oni imaju zlatno tele koje su obožavali, tada se naljutio velikom zemlju. Mada je bio baviješen prije toga. Znači, bio baviješen da se to uradili, kad je došao, onda je, što mi kažemo, na ono, puku razljutio se. Žestokom srđbom se ne Do tijem mjeri da je bacio one ploče na kojem je bio za vrat, zapisan te vrat. Od ljutnjih srđbi. I ne samo tu, nego je svoga brata Haruna, uzo za bradu, ga povukuo. To je opisano u kuranskim majetiju. Pa, pa se pobunio Harun, rekao, što mi to, jel, brate, nemoj, nisam ja kriv, ja, ja, da sam to uradio, oni bi mene ubiti da sam ispriječio i tako mm -hmm. dalje. Ovaj, Pojento u tome je znači, da je reagovao za one, za prekšaj koji se radi po pitanju vjeri, po pitanju ono što je vizam za lađe, Lašana, a ne njega lično, a ne njega lično kada su a, njega ismijavali, iznemiravali da ne vodim kuranski, ja je tu zviđan tu puno vremna. Znači, takav nači reaguje, da se reaguje zbog vjere, to se isto ovaj, navodi od, od, od drugih vjerovijesnika, kao što je od Junusa, alaih islam. Znači, njegova reakcija bila zbog vjere, a ne zbog njegova reagovanja, njegova sržba, a ne zbog nekih dunjaličkih stvari. Znači, u dunjaličkih stvarima vezani u sporojima, kad se ne, neko lično njih vrijeđa, ta su saborali. Prelazi preko toga a po pitanju ovi vjerski stvari, ta su reagala. A od, od neki primjera koji je naveo ima Buharija u svom sahihu, a to je recimo navešmo dva tih primjera, gdje je poslanik sa Lallahu utio se zbog prelaženja granica u vjeri, kada se krši neki principi vjeri, poput ono kada je poslanik sa Lallahu Alin Sen došao u kući kod Aisha, radijala Hanha, hadis biljačka Buharija, muslim sva dva sahiha, i vidio je Video prekrivačima prekrivačima prekriva, više rivaeta. Oglavno video je ovaj stor na prozoru na koju su bile slike. Kaže fatalaw fatalawna wajhuhu wa hatak, kaže promijenila mu se boja lica. I uzeo je tu storu iz svukoj strgao je. Wa qala inna min ashaddinasi azaban yawm alqiyamati alladhina yusawiru hadhihi suwar, kaže zaista ljudi koji će najžešće biti kažnjeni na sudnjem danu su oni koji slikaju ove slike crtaju ove slike znači živi bića Udravljivate pašnjamo pa iša radijalo Anha od tih stora prekrojila, napravila napravila jastuke i napravila posteljinu po kojoj su gazili, što odmah govori jednom drugom propstu ka upotrebi tih tih stvari na kojima imaju slike živih stvorenja, živih bića Drugi primjer, onaj poznati poznati hadis mutafeku na lihi, uviše rivajeta, u kojima je opisano kako se poslanik Stansalena ljutio, razljutio, kad mu je došao haber, kada je obaviješten, da je Muazi ibn Džebel, da je oduživao u učenju, u klanjanju, kao ima ljudima u mazu. <clears throat> Do te mjeri da su neki ljudi, jel da se neki ljudi zostavljaju namazu. Jedan je san za sebe preselamio i otičao dalje. San za sebe klanio namaz, nismo ga čekati zato što duži dugo klanja. Pa se po pa sannih san sada san, naljutio e, i onda e, obratio se ljudima i upozorio na to i dao im principe pravilo kako se klanja kad se predvodi ljudi u namazu. I rekao, znači, kada klanjate ko od vas predvodi u namazu, kaže, među vama ima starih, bolesnih, mladih, Uh, oni koji su u nekoj potrebi, koji su žurbi i tako dalje i kaže felju halfif koklanja koji imam neka neka skrati namaz. Kada klanja ljudi predvodi kao imam, a kada klanja sam za sebe duži koliko hoćeš. Što je poznato jel ovaj po pitanju načina klanjanja u džamatu. Ovo su samo neki primjeri toga kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao uh, za, znači tada se ljutio, ljutio se kada se prelazi granice granice i principi vjeri. I takve primjera je mnogo. Znači, nijem nam cilj da to sve, navedemo sve moguće primjeri. Cilj nam je ovdje da dođemo do najbitnije stvari, a to je, a, ako sad neko kaže po dobro u redu, znamo mi da je sržba, da je ona problem, da izvodi, da, da pravi problem u životu čovjeka, a, da, da posljedice sržbe budu te a, mnoge harami u koje upadamo, kako se zaštiti od sržbe. To je glavna stvar, najbitnija stvar. Kako da spriječimo sebe da nađe upada mu sržba da ne bi da ne bi bila posjedca toga e, razdorazi harami. E, i o tome znači imamo neke šerijski tekstove i o tome su učenjaci govorili. E, a, narodno prije toga navešemo ovdje znači, te primjere kako da se liječi pokuđena sržba. Sržba radidunja ne radi vjeri. Kako ona da se liječi. Euh Uh, navješamo te neki primjere koje su učinjaci navjeli, ima nekoliko hadisa, u nekima ima slabosti, neki su vjerodostojni, a imamo neki uh, načina koje su učinjaci onako spomenuli uh, uh, kao neki, ovaj, možemo i svrstat u, u, u neke, neke ob, opće oblike koje čovjeku, čovjeku, čovjeku smiruju srđbu i drže je pod kontrolom. Pa ćemo redom to ukrenuti inšala. <hah> Uglavnom, znači, ovo što smo do sad govorili, znači, rezime je toga da je srđba srđba kao kao karakterna osobina kod čovjeka znači ona može imati pozitivne i negativne stvari kod sebe. Ima situacije u kojima je pozitivna, ima situacije kada je negativna. Spomenuli smo znači kada je, kada je poželjna srđba, kada je pohvalna to je zbog kršenja Allahovih granica, sknavljenja propisa Allahove vjere. Ali i tu pod uslovom da se u u toj sržbine prelaze granice u negiranju, reagovanju, otlanjanja, otlanjanja tog to, to kršenja Allahove granica. A ona pokužena sržba, pokužena sržba se vraća na stvari dunjaalučke koje su rezane za čovjeka lično. Naći kao sveđana za čovjeka lično. Uh, i kada su vezana za, za inače uh, opođenje komuniciranje sa ljudima naravno udal uh, pod ovu poželjnu uh, pohvalnu sržbu ulazi i to da čovjek da se čovjek ovaj kad nekom ovaj čini neki zulum, nepravdu vezanu za njega lično, za njegov imetak, za njegovu porodicu, za njegovu suprgu i tako dalje da u tom slučaju da u tom slučaju znači, nastoji, da otloni taj ezijet kojima se navodi je, i da, da se probudi kod njeg ljutnja i sržba, ona je šerijeski opravdana, zbog čega? Zbog toga što je, što je ta, branjenje samog sebe, samo odbrana sebe, svoje porci, svoga imetka je šerijeski propisano. I u sklopu toga da te obuzme srđba, znači to je dozvoljeno, ali potpada pod ovu, ovu sržbu pohvaljenu koja je radi vjere. Jer je od vjere da čovjek sam sebe brani. Da brani sebe, da brani svoj metak, da brani svoju djecu, da sva, brani svoju štiti, svoju suprugu i, i tome slično. A ne da bude znači hladan, da mu je svejedno, da mu neko vrijeđa, psuje njegovu suprugu pored njega, a on mrtav hladan, kobljagom vrađa, vlada sobom a nekom smijao sa suprugom, smijao se njim pokrivanjem i, i tako dalje. A on, a on vlada mrtak, a on vlada samim sobom. Znači to, to, to, to nije pohvalna stvar. Na takvu stvar se reaguje jer time vrijeđanje nečeg ličnog što je a, obaveza da on zaštiti. Dobro. Znači ova najbitnija stvar, a to je a, kako da čovjek se zaštiti u srđbe, kako da je ublaži i kad se pojavi i prije nego što se pojavi. Uh, pa imamo učenjaka koji su govorili, uh, spomenuli neke, neke opće uh, principe koji pomažu u tome. Ono su ono što došlo šredskim tekstom. Kaže, prva stvar to je tova. Da, da čovjek dovi, da ga Allah Želešanuhu, uh, da ga Allah Želešanuhu zaštiti od srđbe, od srđbe koja, koja izgubi glavu, koja, koja znači, uh, uh, čini zulum nepravdu i prelazi granice. Da dovi Allah u Želešanuhu. Ko, to, ko, ko bi trebalo da ovde znači pod njima palo na pamet da dovim da ne budim rasrdjen to se prenese može odnos na osobu koja koja zna a, sam sebi poprilo da je da je što mi kaže ono nezgodan kad se na ljuti ono mrak mu padne na oči ono što mi kaže kako od nas kaže pukom u filmu neim znači ono ne, ona store kod nje ne zna više u, u što udara i šta radi Takva osoba znači zvuči ona najmet treba dovi da dovi lažeanu da da, da tu stvar kod nje da, da, da ima kontroli na sobom. A ona osoba koja inače jel koja koja nema tako jako izraženu srž osobe, znači ona na nju da da dovi da mu kaže nikakalo na pamet, da dovi znači to ima smisla, ne ima zato što nemaš problema s tim, al ona koji ima problema sa tim, znači treba da dovi lažeš anu da mu tu osobinu koja a, proizvodi definitivno znači loše posljedice i vodi u loše posljedice da treba da odovi a naravno jasno je tu ovaj opći šrijijetski argumenti lekum, dovite mi molite, mi molite mi se a ja ću se vama odazvati, znači u svim stvarima pa i u ovoj stvari treba dovete lažja šanu kada neko ima neku osobinu koja, koja koja može biti opasna po njegovu vjeru po, njegov, po njegovu ponašanju, pođenju sa ljudima druga stvar koji navodi od tih općih stvari a to je kaže da osoba nasuji da neprestano zikri da spominje da je vliča Laha Žiljšanu. Da, znači, ili da zikri, ili da uči Kur'an, da čini tespi, tehlil i tako dalje, stikvar i tome slično. Svi, u svim, ovaj, slobodnim situacijama u momentima. U slobodnim situacijama u smislu da nije zabaljen nečin drugi, da bi koncentrisao. Jer ga kaže, to spriječava, oblažuje mu da može potpas pod ljučnju po srđbu. A na kraju kraju ima, kaže, šarijetski argument koji ukazuje na to. Ela bi zikri lahi tatme innul Zar, zar se kaže sa spominjanjem Allaha ne smiruju srca? Znači, šta, od čega se smiruju? Znači, čim se smiruju? Znači, nisu pod, pod, pod srđbom, pod ljutnju. Kad se spominje Allaha Đešanu smiruju se srca, to znači, čovjek kad se smiri, znači, vlada sobom. I nema su umlje, znači, da osoba koja često zikri, koja veliče Allaha Đešanu čini istikvar, ili u, u, u, u svim slobodnim vremna uzme Musafi uči Kur'an, čita Kur'an, da takva osoba teže upada dolazi situaciju da se naljuti, da se razljuti i teško ga kako od nas kažemo iznervirati teško ga izbaciti iz takta to je prva stvar, druga stvar znači rekli smo prvo Dova drugo Zikri Stikvar i tome slično u tom kontekstu, a treći je kaže da osoba da bude svjesna e, i da se posjeća na šerijaske tekstove koji upozoravaju Postiću da čovjek vlada sobom, da kontroliše sržbom i upozorava je na opasnost sržbi. Po putu onog hadisa. Po putu hadisa koji bilježi Tirmizi i Šejh Albani ga cenivi eruditoj u kojem je došao kaže men kaza malagaida me wa huwa qadir kaže ko drži pod kontrolom svoju ljutnju, svoju sržbu, a kaže on je u stanju da je sprovede u praksi. Ne, nešto zbog čega se naljutio. Kaže da ahullahu subhanahu wa ta'ala rusul khalak hatta kaje yukhayirahu min al-hur al, al minha ma yasha. Allah je šanuo, kaže Allah, ga pozvati a, a, pred drugim stvorenjima da ćemo i čak daćemo izbora od hurija sa kojom hoće da, da ga oženi. Koji lada Ima kontrolu nad sobom i može svoj srđbu da sprovede sprovede kad se naljuti, a kaže on vlada sobom i ne učini to. <clears throat> I, znači uzmaći taj ajed i opomeni opomena koristi mu'minu. No, šta znači opomena? Znači da si, da, da si svjestan toga, da ima šarijetski tekstove, evo ja uzma ovaj hadis. la takdab, ne ljuti se. Da ti je to šarijetski princip pravilo. Ne daj da se naljutiš, ne dozvoli sebe da, da budiš izbačen iz, uh, iz, ne, iz, znači iz stanja u kojem nimaš kontrole nad sobom. Osoba se nati, nad, u ovome treba odgajati, nije to samo čit hadith, kaže ima hadith, ne treba se ljudu urediti i opet živiš, o, živiš kako živiš, kakav si odrastu, kakav si narastu. Ako znaš da imaš kod sebe taj problem, brz, brze ljutnji, Uh, i da u to ljučnju uradiš svašta, moraš se odgajat na tome da to ublažiš, ako namješ kroz totalno da ukineš tu, tu negativnu osobinu, taj negativnu osobinu karaktera. I da je to od islama da, to, da, da, će, da, da odgajaš taj dio sebe, da ga da vedeš na nivo koji je, kako ga islam tretira i, i traži od tebe. <clears throat> To su ovi neki, jel, opći, ovaj, neki učenjaci ovde navode čak i to, jel, da osoba, a, obično kaže, iz praksije se potvrdilo, kao neka možda, možda četvrta stvar, iz praksije se potvrdilo kaže da ljudi koji ovaj koji malo spavaju, a, imaju a, nemiran, uznemiren, težak život, koji su mnogo umorni, a, da, ta, te osobe, da te osobe lakše potpadaju pod sržbu. Znači, što vam kad nam kaže, malo mu fali. To je malo on falio, no zamislite sad, muž izađe van, van kuće, ode radi čitav dan trve se tamo sa u, sa radom, sa poslom, fizički izmore, psihički izmore i onda dođe u kuću i onda ga na vratima ga bombarduje njegova supruga numa, pa neku glupost. Normalno takva osoba el automatski drago i ljuta, ovaj puca rafalno. je zato što je ljuta, zato znači što je tjelesno, tjelesno umorna, zamorena Uh, znači falioj odmora i tjelesnog i fizi i psihičkog i u tom momentu znači uh, tad, je, tad je lakše i brže reaguje i potpada po srđbu ljutu nego u, u odmornom stanju normalno stanju. I zbog toga znači pametna je stvar, mudra je stvar od primjera, evo navodi primjera to ovaj supruga da se neko ne lađe urijeđen ovaj od mudrosti suprug je ponašao da žena tad ne dira muža znači tad mu ide nizlaku tad, tad ga gotivi Znači, sve mu dadne sve što treba šuti, drži se pod kontrolom, eh, kad on se odmori kafino, onda ona može znači, da uzma svoje hakove, svoja prava kakva hoće. I Tu pametne žene znaju i on to koriste u praksi. I neki vičenjaci ovdje navodi to ovaj, da čovjek, kaže, udaljava se od onog što vodi u srđbu. Tu je lipo rečeno, ali hajti zna, jel, kad ovaj, kaže, udaljava se od, od mjesta i mogućnost situacija da upadniš u srđbu. Znači, to bi značilo, ako znaš negdje, neko mjesto, ako odiš da će se rasrdaš, napravi problem, bodi ne, ne, ne idi tu. Kloni se toga. Znači, tu možemo navesti razne situacije da čovjek, ako zna negdje otiš da će se rasrdaš, napravi velaj problem, ne idi tu, nemoj ići. Jer nemoj ići tamo gdje znaš gdje će, gdje će biti neka negativna posljedaca koja je vezana za srđbu. A konkretno za hadise u kojima je došlo, kako se liječi sržba, uglavnom kada čovjek zadesi sržba, tu imamo neka tri hadisa u tom kontekstu. Prvi hadis onaj poznat biljež ga Buharija, sva dva sagiha u kojim je došlo <coughs> od Suleymane i Ben Surada. Kaže, iz teba rađulan in da ne bio sallallahu alaihi sallam. Kaže, dva čoveka su se počele vrijeđati u prisup poslanika sallallahu alaihi sallam. <coughs> kaže, jedan je prema drugom, jedan je bio jako ljut, rasrđen, Tako, kaže, da mu se lice kad ih merveđu, tako da mu se lice jako zacrvenlo. i a, jedan pravdugo su ja, govorili jako ružne riječi. A onda, kada je vidio u poslanih strana kako se ponašao, rekao, kaže, inni la alemu kelimeten leu kaleha le anhu ma jeđiti. Rekao za onog što, se, što je pocrvenio u licu, bio jako ljud. Kaže, ja znam rič, kada bi je rekao, otišlo bi on, od njeg ono što je pri njema. Mi se nasržimo na, na ljudnju kaže لو قال има више ривајтове у градисе kaže لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم да каже أعوذ بالله من الشيطان الرجيم од od nek ljutnja pa su onda kako došo у ривајтове otišli tom čovjeku rekli evo rekale poslanici zna ako kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم otiče od tebe ta ta ljutnja ta sržba koja te uhvatla uzela i kaže onim kaže zar ne čuje šta je rekao kaže vjeriesin sallallahu alaihi a onda on kaže inni lastu bima jun koji ani san lud uto je u rivaјtima došo opisano drugačije Kaže, etera bi be, e bes, e mežnu, ne Kaže, jer vidite da, da nisam u redu, sam ja lud. Odnosno, odbio tu, ni pošao taj savjet. Ni pošao savjet, e, baš zbog toga što je u takvom stanju, što je ljud, što ga obuzelo, što je ga uzilo. Pojavite ovdje, da je znači, ovo jedan od načina što je u šarijaskom tekstu, kako da se liječi ljudnja znači osoba koja kada ga uhvati ljutnja da kaže aj uzo bila šejtan džin zašto uz, zašto traži utočište od šejtana zato što, znači što šejtan koristi takvu situaciju ljutnje da te navodi da čini ti sve sve da šaptavasi u radiovo što inače ne bi u radio normalno stanju a u ljutnji će ti on dovući pa da u vrijediga pa recimo ovo što ne bi nikad mu rekao ono što inače ti prođi kroz lavo a svaka su ljutsać mu reći sve što ono što kriješ svoj unutrišnji prema nekom kad se naljutiš na njega sve mu sve mu redom spomeneš I ono što, što ne bi uradio u normalno stanju kad se ljut, na gore ti sad je prilika, sad ga i udari. Sad mu radi ovo, sad mu propasti ono, sad mu znači i fizički ezijet i riječima ezijeda su urati. I to je poznato. U takvoj situaciji znači, osoba kaže a uzbilah hevne šejtan režim, znači traži utočište od od šejtana koji navodi, znači ubacuje te misli ubacuje te misle, navodi ga da uradi uh, u takvom stanju ljutnje i srčbe, kada proključa krv u srcu i srce pumpa krv po čitavom tijelu i čovjek uz, uh, u, znači, pro, proključa i vri od žestine i ljutnje uh, znači, u tom momentu da se utječe alađešan od proključitog šeita koji ga navodi na, na loše postupke riječima i dijelima. To je jedna stvar. A onda imamo drugu i treću stvar koja je spomenuta, uh u uh, hadisu koji bliži Abu uh, Daud im ima uh, usnedu a to je da osoba koja kada se naljuti da treba da sjedne ako sjedi da treba da legne ako ne koristi kada sjedni uh, onda treba uh, da legne tu dušu hadisu de budir radijalallahu de poslanis ono sallallahu alayhi ve sallam rekao i da gadee ehadukum huwa kada se neko od vas naljuti a on stoji u stojećim položaju feli ejlis neka sjedne Pa in zahaba anhu ghadha waila falyatdija. Kaže ako ode onih ljutnian, znači dobro jest, a ako ne ode kaže falyatdija, kaže onda neka legne. Ovaj hadis uh, uglavnom skupina učenjaka ga oceni vjerodostojnim. A skupina slab, da je slab, da ima alul, da ima ille, da ima slabosti u sebi ima znači jedno i drugo mišljenje kod mu Hadisa, da hadis znači ima slabosti neki ga prihvaćaju radi po njemu poput ređaba koji ga uzเอาi vrstoga u u svom komentaru da se radi po njemu da je to jedan od razloga jedan od načina kako da se jedan način kako da se umanji ublaži sržba kada čovjeka obuhvati a naravno pojašnjenje toga zašto, zašto se smiruje srđba prilikom ako osoba stoji da, da sjedne, ako sjedi da legne kaže, zbog toga kaže kada je u situaciji kada sjedi manje je, kaže, mogućnost za njegovo tijelo reaguje ili kada, znači ako reaguje da reaguje znači onda smiruje smiruje, znači a, a, ono kretanje, jel ako vratimo na, na šta, šta je pozadina sržbe pozadina srđbe je znači da da u čovjeku prokru, proključa krv Naci da da tokom tijelo promijeni svoje stanje unutrašnje tijelesno stanje čovjeka je totalno drugačije u srži i e, u stanju kada nije u srži. I kada sjedni, znači kada sjedni, onda je daleko od toga da će da će se osvijeti, da ću raditi nešto kada sjedne ili legne, nego kada je u stojećem stanju, u stojećoj situaciji. U svakom slučaju, znači, po pitanju hadisa ima različenja da li je uopšte prihvatljiv. Treće je stanje koje je spomenuto u hadisima, znači, kada, a, a, a, kako čovjek da reaguje, kako da smanji srđbu, a to je hadis od Odolajib Nabasa radijela Huanhuma, bilježi ga ima Mahmeda su ovom usnedu, da je poslanik stvarno rekao i da gadi be ehadokum feljeskut, kada neko od vas se naljuti, neka šuti. Kaleha se lasne, kaže, to je tri puta, rekao. A ono, vi znate u praksi, ono, kad čovjek se naljuti, najtežimo je šutiti. Znači, sve može, ali da šuti, ne ide. Čovjek kad, kad se naljuti, kad pukne, onda baš obrnuto. Znači, onda, znači, put sa na sve strane. I priča, i što ne treba, i što treba, i, i što je mislio, i što nije mislio, i tako dalje. Je baš, u takvom staciju, baš suprano, znači, treba. Da, da, znači, od načina kontrole na sobom je da ušuti da zanijemi. E, I to je naravno, naravno da je to u praksi jako teško. Da je to jako teško. E, e, da je jako teško jer to stvar znači vladati sobom. To u stvari znači ono što smo spomenuli na Hadis Lise, Šedidu, Bisura. Znači nije snaga i moć kod čovjeka u tome da da je, da, se, da je snažan u Hrvanju, da pobjeđuje sve u Hrvanju, kar in nema še didele di jemliku nevseho in delgadam, nego je nego jak i snažan onaj koji vlada sobom u srđbi, koji ima kontrol na sobom. Koji, zna, uh, koji ima kontrol na sobom. Znači, vlada sobom šta će reći i šta će uraditi, a ne da ga da ponese da više ne zna ništa radi, ni kako se ponaša. Uh, <hlas> To je ono što je došlo, znači, uh, ovaj hadis, problem u ovog hadisa što ima slabost, što je slab. Ispravno da je bliže da je ovaj hadis slab. Ali eto, neki učinjaci, oni koji radi po hadisma koji su slabi u ovim, uh, u ovim, ovaj, nekim... Uh, dijelima koja, kojima, kažu, ne treba da, ne, ne mora, nije uslao da bude hadis vjeru da se po njima radilo, uh, ovaj, u, kažu, je da se po njemu može raditi. Uglavnom, ovaj, to je taj treći hadis u kojem opisano način kako da se ublaži, da se umanji srđba. Nakon ovog nam ostaje, uh, da još kažemo neke sva, posljedice ovog pitanja. Kakve posljedice? Ono, možda su sam trebali pomenuti na početku da bila tema zanimljivija. Vi znate u prakse da se dešava da osoba primjer radi, ono najgore, da osoba opsuje poslanika, džamiju, Allaha i tome slično, za stvari sa kojima se izlazi zvijeri, a to uradi u sržbi u ljutnji, nešto ga, nekoga na ljutio. I on opsuje, e, uradi, znači, e, učini i izbaci riječi koje je predstavljeno riječi kufra. Ono se postavlja pitanje, dobro, jel u takvom stanju, ako to osoba uradi u sržbi, jel time je izašao zvijeri ili nije izašao zvijeri? Ili e, drugi primjer je, da osoba u srđbi, u ljutnji, da se zakune Allahom da će uradit ovo ili neće uradit ovo, i onda potpada pod zakletvu, a onda nakon toga ne može ispuniti tu zakletvu. I onda dolazi situaciju, da, znači, posljedno pitanje da li je obavezan zbog, zato što do u srđbi tu, se na nešto, zakljio se na nešto, da li, da li je sad dužan da kefaret plati. U srđbi se zakune Allahom, da neće više nikad posvađaju se on sa sestrom, da neće nikad še, sestri uzijaret otići. Naljutuju se nešto sa njom, posvađuju se. I zakune je Allahom da više nikad neće otići. E, sad postoje pitanje, jel, jel mora učiniti far, zato što tu to u srčbi to uradio? Ili, ono što kod nas često se dešava, a to je da, da muž zadne suprugi talak u srčbi Zašto govorim mu zato što je poznato znači sla mo osnovni princip islama to to svi svaki musliman trebao znati da je u da je talak u rukama muža muž, muž može da talak žena ne može da talak žena ne može se razveska kako ona hoće što je tema za sebe uglavnom znači muž je ona ko daje talak onda muž u, u stanju sržbe i ljutnje dadne talak svojoj supruzi a to znači što kaže ona kaže neko kaže jel dobro pa kako će drugačije da da tako ne izbjeti ljut je što bi dao bez ljutnje jel ljutit, pa us wona ljutit da bi dao talak kako će bez da A onda se postavlja ovaj pošto su glavno rešilo kod nas to da u ljutnji ovaj ima ovaj razilaženje da li pada talak da ne pada talak i sad je to jako zanimljiva tema jel da li je pao talak ni bio talak ako mi odgovara da nije pa onda pitaju jel ovaj, da se da se broji talak ne broji talak ako odgovara onda ne pitaju jer svaka hoće da je ta, talak bude uglavnom ovaj znači posla pita i takvi primjeri možemo navesti koliko hoćete znači da posljedica odnosno da se u toku ljutnji sržbi Uh, urađe izgovori učini neke stvari koje imaju svoj svoj propis. Znači imaju svoj propis posledicu toga. Da su uljutni, da osoba bude uljutni i da uništi tuđi imetak. Nešto se naljuti na nekog, rasredi se na njeg i ode kramp uzme i razlupa auto. A ljut ono van sebe bio. Kakva je posledica toga? je obavezna doknad naknade tu štetu ni je obavezna doknad štetu a, zato što je bio ljut tako dalje. Uglavnom, ovaj krenjemo tu redom, neko opće pravilo, zato nije nije tu duga tema. Ovaj vezan za sve ove stvari, znači i za a, izgovaranje riječi kufra i za talak i za zakletvu i tome slično, a, ove stvari u riječima a, one se razlikuju od uništavanja imeta. Što se tiče uništavanja imeta, ako osoba u, u sržbi uništi ime, tak svejedno koja a, koji stepen ljutnje bio svejedno koji stepen ljutnje bio, osoba je dužana da ne taj imetak. Ako ga ne pravi uništa, naravno. Znači, tu ne igra uloga uopšte osoba u ljutnju srđbe, ako uništi tuđi imetak, uopšte ne igra uloga koja, koju, znači, na kojim stepenu je srđbe ljutnje i znači nima razine na da je dužna, da je obavezna i da, da se kažnjava da nadoknadi taj imetak koji je upropastila. A onda što se tiče o, ovi drugi stanja, a to je, znači, izgovaranje riječi kufra, uh, talaka, zakljetve i drugi stvari, jer mnogi koji se vraćaju na riječi, uh, da, li, da li u tim stanjima pada propis koji je posljedica tih riječi ili ne pada, po tom pitanju imam poznato veliko razilaženje učenjacima, <kuh> uglavnom, ovaj, uh, skupina učenjaka koji se detaljnije obraživali ovu temu, Fatiha, islamskih pravnika i drugi, oni dijeli srđbu znači konkretan odgovor na ovu stvar, oni dijeli srđbu na tri stepe, na tri vrste. I na osnovu stepena te srđbe kažu da pada propis ili, ili da je posljedica tog propisa takva je takva ili nije. Pa kaže prvi stepen srđbe krenućemo o od pozada. Prvi stepen sržbe a to je kaže uh, gadab, kaže maglubali, osoba koja se toliko rasrdi da ga obuzne sržba da ona ne pojma šta radi. Nači moglakul aql. akl. Znači, ne, ne može nema kontrole uopšte na sobom. Euh do kastine kontrole, to je naj najviši stepen, znači sržba ljutnje. A to je kaže da kaže la ja i la jemlik. نفس. Kaže niti je svjestan šta radi, niti ima kontrole na sobom. Znači, nije, on nije svjestan, no što teka poslije kada ispiča šta uradi, on ne pomele da to uradi uopšte. Znači, toko ga srđba obuzme. Što kada vam kažemo, pa mu mrak na oči. Pukuo, pukuo kod tepsija. Znači, nema svijesti i nema kontrole na sobom. To je dva opsa. Posljedica toga je, tu složni učenjaci, da u tom slučaju osoba, ako izgovori riječi kufra, ako se zakune, Da čune što rat pa, pa pa treba to prekršiti. Dadne talak da to ne pada ništa odtog. Niti posjed za kufra, niti je pao talak, niti, niti trake fare za zakletvu. U takvom stanju. Nači kad sržba ga toliko obuzmi, niti je svještan, niti je svjestan, niti je svjestan šta, šta izgovori, šta radi, niti ima kontroli na sobu. To ona na ekstremni dio sržbi. drugi stepen sržbi, a to je sržba u početku. Kako u početku? Ono, tek čovjek počinje da se ljuti. Ono što kaže, tek se ono zalaufo, tek počelo ga malo da ga fata. A to je ta opis te srđbe da kaže, svjestan je šta priča i šta radi, ima kontrole na sobom. Znači, svjestan je šta radi, ima kontrole na sobom. Međutim, izgovore te riječi. Kako, kako znamo da je svjestan? Znači, zato što ti nego posle kad pitaš on kaže znao sam šta priča. Jesi mogu to da jesi mogao to da ne ura, da ne kažeš mogu sam al sam rekao. Naći taj početni dio sržbe znači svjestani imam kontrole na sobu mečutim izgovori ste stvari. U tom slučaju znači nema razila smrćenjacima da se broji znači riječi koje su kufra da je tim izgovorić kufra da izašli slama da da se broji talako i dadne da se broji koje e, koju uradio i to me slično. Ostaje nam srednji treće stanje u usvara trednije stanje. Znači nije po, niti je početak srđbe, niti je toktalno ekstremna srđba koje, na kojoj osoba nema ima kontroli nad sobom. Znači nije prvo stanje u kojem osoba svjesna šta radi, ima kontroli nad sobom, niti je e, e, suprotno stanje koje niti je svjesna šta radi niti ima kontroli nad sobom, nego sredina. Šta znači sredina? Sredina znači ovo, opis toga. Znači, e, svjestane šta govori i šta radi, svjestane šta, ra šta govori, međutim, nema kontrole na sobom. Znači, to je stanje između ovog dvoga. Znači, svjestane šta se dešava i šta radi, e, svjestane šta izgovara, svjestane šta uradi fizički svojim, e, svojim udovima, svojim tijelom, međutim, nema kontrole na sobom. Ponijelo ga, nosi ga. Znači, to je stanje između ovog dvoga. E, oko ovog stanja, Da li se tretira da je učinio riječi Kufra, da li je dao talak, da li... oko toga imamo veliko razilažem među učenjacima. Uglavnom, većina učenjaka je nastavu da u ovim situacijama, u ovim stanjima da pada propis. Ako izgovori riječ Kufra, postoji kefir. Ako, ako je dao talak, broji se talak. Ako je zavjetovao se, broji se zavjet. Duža na kefare tu rad ako ga prekriši. Manja skupina učenjaka kaže ne kaže ne pada propis. Posledica proprosedice djela koji u takvom stanju, a, a, kaže ne tretiraju se, ne ubrajaju. S između ostali taj stav izabrao i Šejhul Islam Ibn Tajmije i mnogi savremeni učenjaci. Glavno znači, to su, to su dva, dva stava, većina učenjaka mezheba vezan za mezhebsku stavu da u ovom stanju da da u ovom stanju znači pada posljedica propisa što znači, djela koju radi Udanobitno da znamo ovo znači u pracu ako se desi da znamo kako se ponašati. Nekom nije jasno njegovo stanje, onda pita učenog. Učenog koji razumije ovo što koji čovjek koji zna ove stvari. Da se znači da, da se kaže kakav je pro, profesor za posljedica tog dijela koji su u radu stanju srcbi. Euh opet da ponovim ovdje, e, to srednji stanje kojim posjedile rečenjama, to je stanje u kojem osoba zna, o, pardon, znači svjesna je šta radi i šta izgovara, međutim nema kontrole nad sobom. Značiješ pa ja znam srčbi kak' se ja to zna zna se nakon, nakon što se završi to to stanje srčžbe nakon što zači stanje srčžbe kad osoba dođe sebi znači brzo nakon toga sad, dva ili više ili manje kad dođe sebi kaje je se za ono što uradila svjesna je da je to uradila međutim odma se pokaje ako je dao talak prošlo dva sad, dva odma žao njemu plače i izvinri za i tamo žao njemu što je to radio izgovara da je voli da ovo da ono znači, e, znači to što radio uradio pod srčžbom Svijestan je to uradio, međutim, zbog srđbe je to izgovorio te riječi. Znači, tim se pokaju odmah. Međutim, zamislite osobu. U ovakvom stanju da ženi talak. U ovakvom stanju da ženi talak. Prošlo tri i dana, sam mirio srđba, tri i dana on, on ništa ova, ne, nice kaje svejednomu, lijepomu, I onda tek poslije on se pita, okay, ok, jel pao talak nije pao talak, nisam kada je sigurno našao. Kako nisi sigurno, tri dana pošao, tri, četre dana prošlo nakon toga u takvom stanju, bio si svjestan, nisi imao kontrolu, međutim nisi uopšte pokrao, niti žao što si to uradio. Dokaži da ti nije žao, to znači da si imao namir, svakako si ti. Znači imao si, bio si svjestan toga, nisi imao kod druga da to uradio, ako je to, to, to, to srednje stanje, međutim da prođe toliko vremena, toliko dana, a da ti su uopšte nisi pokajao dokaz pokajanja da ti je krivo što si, kaže pokajanjem se, pokajanja da ti se lavo pokajaš, nego krivo što si uradio krivoć što si uradio, to je dokaz u stvari da, da, da je u stvari nisi imao kontrolu na sobom a da, i da nisi to htio uraditi, da si mogao da si imao kontrolu na sobom. Uglavnom, da ne duljimo k'ovoga, to su opet detalje ovog propisa, o fiskog propisa, uglavnom, ovaj najbitnije stvari vezano za ovu temu smo obradili i najbitnija stvar uvode da znamo da je od islama, da je principa, od islama da osoba se treba odgajati trenirati, da vlada sobom u sržbi i da je to u stvari prava osobina snagi i jakosti Uh, osobi, a ne njegov, njegova fizička snaga. Uh, od zanimljivih priča ovde, ovaj vezano za, za ovo, bila jedna osoba, i time ćemo završiti, bila jedna osoba po imenu uh, Man ibn Zaide. Bio je poznat po tome, bio je namjesnik. Uh, bio je namjesnik i uh, bio je poznat po tome da ga nije mogao niko naljutiti, razljutiti. Znači, osoba koja je vladala sobom. Znači, e, i tako da, da, da se širila priča o njemu, znači da, da je toliko ova, osoba širokih prsa, toliko smirena, toliko lijepog hlaka, da, da, da, je, da je priča o njemu bila ono, mo, ovaj, je li moguće ovog čovjeka naljutiti? I onda se stvori jedna grupa ko, ko poobičaju, uvijek, našla se jedna grupa i priča između se kaže, hajmo, hajmo da ga isprobamo, da vidimo može li njega iko naljutiti. Nađe mu na čovjeka da mu platimo, platimo ako ga naljuti da daćemo mu pare. I tako oni nađu jednog beduina, sakop izje nje skupina. Nađu jednog beduina i nagovore ga da će njemu dati da ćemo dati 200. 200 ovaj zlatnika ako on naljuti Madi ibn Zaide. I on je otišao kod nek ali htio da izvede je, neku, neku akrobaciju, nešto, otišao, zaklavo je neku tamo devu, pa o deve je uzeo kožu, izvratio na pačke, da izgleda jako ružno i upadljivo i tako dalje, otišao i uglavnom, drugi to razgovor, govorili su ovaj u stihovima, ovaj njemu došao sa nekim stihovima, cilj je bilo da ga isprovocira, da ga isprovocira, da se ovaj naljuti, znači da izvuče iz njeg, da ga, da ga izbaci iz njegovog stanja normalnog, da ga naljuti, da ga naljuti da se on naljuti i onda ako to uspije znači on dobija tu nagradu. Dakle znači je l'o dozvoliš rizik je dozvoliš rizik. To se zove duale. Da neko nekom kaže eto uradi to i to dobije tu nagradu. Ko pretrči od, od Zencei do, do Maglaja, ko pretrči u roku tolko tolko minuta, ima to, ima i tolko para. Znači to je dozvoljen rizik to to poznata mesela. Jutro nema smjetnje. Ovo s njim reći ako njega naljutiš, ti hoćeš da ga sprubarali. moguća čovjek može vladati toliko da se ne naljuti i da uh, tu i tu nagradu. I on je uglavnom sa njim ostao dugom razgovoru, to je bilo uglavnom, uh, pokšavao je da ga, da ga isprovocira, uh, da ga izbaci iz nekog takta na raznorazni načine. I sa ružnim govorom, i sa ružnim, i lažnim nekim uh, pričama, i tako dalje. Sve to nešto bilo kroz stihove. I na kraju, kad, je, kad sve mu to nije uspjelo, <clears throat> kad mu nije uspjelo, na kraju, na uh, kraju, taj beduji njemu kaže da ja te priznam kaže kaže da ja te priznam ovaj što sam ja tebe došao uopšte kaže tako tako bila je skupina ljudi on se dogovorila će mene platiti ako ja dužim da tebe da tebe naljutim da, da te izbacim iz iz tvog normalnog stanja i da stigne naljutiš kad to uradi onda kaže on, da će on meni taj novac koji smo rekli a kaže ja priznajem nakon ovog svega kaže da si ti, da ti podpadaš kaže pod onaj kuranske ajetke kaže ti si na najvišem stepenu morala i ahlaka ahlaka misli sa ahlaka u smislu da čovjek vlada sobom, ima kontrol na sobom i kaže priznajem ti priznaj ti da, da ovaj da, da nisam mogo, da nisam uspio <clears throat> a onda njemu ovaj uzvrati on je inače bio namisnik, bio emir bio namisnik jednog mjesta pa njemu kaže pa se nakon toga svega, a, a našto je da ga isprovocira, ružnim stvaru govorio, ružnim riječi, svakakvi rekao. On je kaže, la te ali kaže, ja, ja ne, ne, ne želim da ti nema ne imam ukora tebe, ne, ne želim da ti ne samo to, kaže. ja ti dajem tu hediju što su oni htjeli, dajem ti tu hediju, kaže, pola tebi, pola njima vrati, kaže, pola tebi, pola njima, podijelite te, kaže, to zajedno. I kaže, onda je ovaj, odšao onaj taj beduin zahvalio se zagalio se njemu i rekao kaže ovo ovaj je čovjek kaže ne imamo ravnog po pitanju blagosti lijepog opođenja i ahlaka i da se ne može dove sustanje da se naljuti molim Allah džalalühov da nas okiti ovim osobinom, osobinom blagosti i lijepog ahlaka i da i da budemo oni koji vladamo sobo svanak Allahumme vezant kašada na tesak kewtu bu ilek